Так от, цю книгу Городецького мій дід і батько іноді читали в тому домі. І я, малим, полюбляв уявляти себе мисливцем в Африці, дивлячись на фото пана Городецького із впольованими левицею чи жирафом. Із 1943 року, коли німців під час Другої світової війни вже Виторились з Києва мій батько Григорій, тобто твій дід, перебрався жити на вулицю Некрасовську, в будинок номер 6, у сьому квартиру, адже він одружився з моєю мамою, твоєю бабусею Діаною. Ідучи від батьків в іншу сім'ю, він узяв із собою деякі речі, серед них і книжку «Городецького про Африку». Сім'я його, тестя і тещі, діда Захара і баби Марії, була велика. У тому старому будинку на Некрасовській квартиру номер 7 прикрашали чудові кахляні печі, ліпнина на стелях, гарні мідні ручки на дверях і вікнах. Так, все це було. А ще... В будинку жили літні люди, що пам'ятали багато цікавого. Серед наших сусідів у квартирі на останньому поверсі мешкала вельми дивна бабця Ірена на прізвище Левицька чи Лівицька Полька. Якось та бабця зайшла в гості до моєї баби Марії і побачила мене зовсім ще милого. Читати я не вмів, одначе з цікавістю розглядав фотографії в книзі Городецького. Принаймні так ту сцену переповідала потім мені моя мама Діана. Старезна, древня бабця Левицька, побачивши книгу Лєшика, як вона назвала Городецького, несподівано заплакала, а потім зізналася, що була страшенно закохана у пана Владислава. Про Городецького у ті часи мало хто згадував, але історія кохання юної Ірени Левицької, зазвичай її всі називали бабою Ірою, до пана архітектора, як вона казала, чомусь схвилювала нашу сім'ю. Левицька жила самотньо, в комунальній квартирі. Рідних у неї не було. І от невдовзі після того, як вона побачила книгу «В джунглях Африки», пані Ірена принесла до нас цю коричневу папку. Вона просила зберегти папери. Левицька казала, що відчуває скоро смерть і висловлювала жаль, адже... Нитямущі сусіди могли б викинути папери. Мої батьки заховали папку серед інших речей у теплій кладовці, як вони називали ту кімнату, колись вона слугувала за житлову для кухарки у величезній панській квартирі. Була, до речі, і холодна комірчина для продуктів біля чорних сходів, що вели до кухні. Отак та папка і зберіглася, переживши і Левицьку, котра справді невдовзі померла, і переїзди нашої сім'ї до інших помешкань. А що ж це за папери? Влад ще не міг оговтатися від усього почутого. Вони пов'язані з Городецьким? І чому ти досі нічого мені не розповідав? Не розповідав, бо аж тепер побачив, «Настав час, і ти, власне, вже дорослий хлоп», – усміхнувся батько. «Ти серйозно зацікавився городецьким, старим Києвом тією добою, а папери, мабуть, і справді пов'язані з творчістю цього архітектора. За щоденною біганиною та суєтою я так і не встиг розібратися в них, можливо». Це зробиш ти. Влад поніс коричневу папку Левицькою до себе в кімнату.